Islami wa imani Allah pa je naš primjer sličan primjeru koji bilježi Ibn al rahimahullahu ta'ala u jednoj od svojih knjiga. Kada spomni slučaj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 Kaže, jest ostavio je Allahovu knigu. Kaže, dajte mi tu knigu. Pa mu otvorili knjigu kaže, međutim, ja neznam ovo da čítam. Pa smo oni počeli, da čitajú Allahove riječi. Počeli je, da plače. I kaže, tako mi vlastnika ovog govora, prema vlastniku ovog govora nesmie se griešiti. Nemu se nesmie griešiti. Nemu se nesmie učiniti griesi. Pa je prihvatio islam. Zatim ostavio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 Drugoga mimo Allaha, subhanahu wa ta'la, obožavao kipa, činio širk Allahu, Allah meni ostavio. Zar sada, kada obožavam Allaha jednog, jedinog, nikoga drugog mimo njega, zar sada da me ostavi? lošili ste vi Takvo je približno stanje i naše. Pozivamo, međutim, mnogo šta što ima pri nama što ne odgovara, između toga i Islama. Ne može se staviti znak jednakosti. Mmm